In her, in mes jo, dame in Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Poštovani publikum, po tednu filozofije, ki smo ga primerno tako v mesto kot v naši odaji obeležili z vprašanjem o odgovornosti intelektualca, vendar danes v razmislek ponujemo eno od osnovnih kognitivnih vprašanj našega bivanja, vprašanje osebne identitete. Kaj ali kdo je jaz? Ali jaz ostane jaz, tudi če ga razgradimo in potem ponovno sestavimo? Je kopija enaka originalu? To so le nekatere vprašanja, ki si jih v današnjem osrednjem prispevku pod naslovom Osebna identiteta zastavlja njen avtor Mitro Gonjavec. Ob zaključku oddaje pa vam bomo v rubriki Filozofija skozi čas ponovno obudili v pogled na nekatere za zgodovino filozofije za znamenjujoče novemberske dogodke. Vabljeni se ostati v naši družbi. To jutra ni slišal budilke, pred raminu ga je lasno kričanje. Ležal je v znak, pa so utrpo in vroč, svet je imel, Vi ste mora, ste sanje. Zamanj je lovil svoj pogled, pogledalo, kopaniči si je prisal, potem obraz. Prašil se je, kdo sam jaz, kdo sem jaz, kdo sem jaz, kdo... To sem jaz. Da poti u šolo, ja stopi ružo, je tušta Pazil, kje hodi, sta punčka se na glasa svejala, knjige in sves, so ležali v vodi. Nagnil se je in prese neče na nemirni hradini, popačen obraz. Vprašal se je, kdo sem jaz, kdo sem jaz, kdo sem jaz, kdo, kdo sem jaz. Quito se mias, que dos amies, que dos, živalo je tako damo skupško se je premaknila nada si je osmehčivi izraz vrača se je, kdo kdo kdo kdo kdo je, kdo je, kdo sem jaz? kdo sem jaz? kdo sem jaz? kdo kdo kdo kdo kdo Kdo se mňas, Osebna identiteta. Pripravil Mitja Godnjavec. Na prvi pogled je vprašanje osebne identitete zelo preprosto. Zdi se, da kaj dle od formule Jaz sem Jaz niti ni možno razmišljati. Pa je res tako? Na začetku si poglejmo zagato s Kolumbovo ladjo. Seveda je moral Kolumb svojo ladjo med potjo proti Ameriki čas vzdrževati, popravljati in obnavljati. Predpostavka tega miselnega eksperimenta je, da je tekom potovanja proti Ameriki posadka zamenjala trh ledeske na Ladi z novimi, zavržene pa metala preko krova v morje. Tako so tekom poti počasi, a zamenjali vsak posamezen del ladje z novim delom, tako da obvrniti v Španijo ni ustav na Ladi niti eden originalen sestavni del. Hkrati s Kolumbom je proti Ameriki odrinil še nek neznani pomorščak, kateri je vse čas pluh za Kolumbom, ter iz vode pobiral odvržene dele, ter jih do povratka v Evropo, sestavil skupaj na popolnoma enak način, kot so bili sestavljeni na Santa Mariji, ladi na krovu katerej je Kolumb odrinil iz matičnega španskega pristanišča proti največjemu odkritju svojega življenja. Tako se v pristanišču nenadoma znajdeta dve enaki ladji, mi pa se znajdemo pred problemom. Katera je sedaj Kolumbova ladja? Pravzaprav je na krovu ene odrinil proti Ameriki, na krovu druge se je vrnil. In če ravno nosi ladja, s katero se je Kolumb vrnil, enako ime kot ladja, s katero je odrinil, ni na njej nobenega dela, ki bi bil ugrajen vanjo ob odhodu iz matičnega pristanišča. In če ravno je tista druga ladja sestavljena samo iz delov, katere so Kolumbovi pomorščaki zmetali v vodo med potovanjem, zauzemajo popolnoma enake položaje, kot so jih imeli ob odhodu iz Španije, Krištof Kolumb ni nikoli stopil na njen, tekom potovanja sestavljen krov. Morda je ta primer nekoliko zapleten? Poskušamo rešiti dilemo na nekem drugem primeru, na primeru človeka. Na začetku smo omenili preprosto formulo jaz sem jaz, s katero se po severitnosti strinja velika večina poslušalcev, pa se malo poigrajmo s to formulo. Če vas vprašam, ali ste vi isti človek, kot ste bili obrojstvu, bo vaš odgovor po severitnosti odločen da. Če vprašanje nekoliko spremenim ter vprašam, ali ste ista osebnost, kot ste bili obrojstvu, boste po severitnosti najprej nekoliko oklevali. Po eni strani si boste mislili, da odgovor enak prejšnjemu, torej da. Jasno se spominjate svojega otroštva, vsaj določenih dogodkov. Spominjate se večine pomembnejših prelomnic, prehoda iz vrtca v osnovno šolo, ko danes pogledate nazaj, imate občutek, da ste že naslednji trenutek prestopili prak srednje šole, zgodilo se je to in ono, spominjate se praznovanje preteklega rojstnega dneva, spominjate se včerašnjega kosila, danes zjutraj ste vstali, sedaj poslušate oddajo zofinih na Radio Marš. Res je. Po drugi strani vas nasprotni odgovor, da niste ista osebnost, kot ste bili pred enimo v desetimi leti. Imate toliko novega znanja, spominov, izkušenj, vaše razmišljanje se je spremenilo, v svojem življenju ste se znašli na prelomnicah, ki so zamajale temelje vašega dojemanja okolice ter odnosa do sveta. Dobili ste občutek, da nimate skoraj ničesar skupnega s tistim naivnim otrokom, ki se nekoč čudi vsemu, kateremu se je zelo vse zanimivo in ki se je obnevih v materinem naročju. Ob vprašanju, če ste še vedno ista oseba, se nekoliko zamislite. Glede pravilnega odgovora niste več tako zelo prepričani. Zamisel! Za misel. In Bog reče Mojzesu, jaz sem, ki sem. Druga Mojzesova knjiga, Exodus, sveto pismo, stara zaveza. Tonight, there will be no holding hands tonight Cause what is now wasn't there before and should not be I know I've broken some hearts, I understand Some firecrackers blow up in your hand Though I've fucked up, I've always tried to be true But I would never kiss anyone It doesn't burn me like the sun My first kiss And I think back on that night It was lovely By the lake in your daddy's 240 And I would like to keep that memory Of that kiss As it is Things get more complicated when you're older Before you know it, you are somebody's soldier You get a gun and you name it After a girlfriend But I swear I'll never kiss anyone Who doesn't burn me like the sun Wish every kiss like my first kiss like my first kiss like my first kiss like my first kiss, like my first kiss. Teda je čas za malo miselno igro. Predpostavljam, da je večina poslušalstva polnoletna. To pomeni, da so se v času vašega življenja v vašem telesu zamenjali že čisto vsi atomi, pa ne samo enkrat, tem večkrat. Vaše telo ne vsebuje niti enega samega atoma, ki bi bil del vas v trenutku vašega rojstva. In kljub temu trdite, da je to še vedno tisto telo, s katerim ste se rodili pred toliko leti? Seveda obstaja neposredna povezava s telesom tistega dojenčka, konec koncev so se spremembe dogajale počasi, zvezno. Pravzaprav jih sprva niste niti opazili. Ne obstaja točka, na kateri bi lahko rekli, da nimate popolnoma ničesar več s tistim starim telesom, ki seveda v nekem trenutku ni nehalo obstajati. Namesto njega pa bi se kar iznenada pojavilo neko novo telo. Tako je telo neke vrste Tezeeva ladja, katero so ohranjali tako, da so vsako trhlo desko na njej zamenjali zno. Tekom let je ostajala ladja ista, a se je vseeno popolnoma spremenila. Zato, da ljudje kljub temu še vedno imenujejo Tezeeva ladja, je dovolj zvezno sprememb njenih posameznih sestavnih delov. V redu, recimo, da smo rešili probleme glede spreminjanja človekovega telesa, po enakem ključu se lahko lotimo tudi reševanja problema s kolumbo ladjo. Kdor sprejema argumentacijo glede identitete človekovega telesa, se mora verjetno strinjati tudi s tem, da je Kolumbova ladja tista, na kateri je odkritel Amerike priplun nazaj v matično pristanišče. Pravzaprav gre za analogijo, če prav se problema tiste druge ladje nismo še niti dotaknili, samo bomo pa poskušali približati tako kot prej preko vinka. Tokratni miselni eksperiment vsebuje podovitev človekovih možganov. Zaradi korektnosti velja na tem mestu omeniti skrito fizikalistično predpostavko, ki pravi, da so človekove osebnosti možgani, ter da so vsi duševni procesi prav stvar kemije. S pomočjo nekega zapletenega postopka uspe znanstvenikom izdelati popolno kopijo možganov osebe X, katere na to presadijo v telo Y, kateremu so predhodno sabino lobanja odstranili. Operacija popolnoma uspe: kopija možganov opravlja v novem telesu vse tiste funkcije, ki jih sicer v telesu X opravljajo originalni možgani. Pravzaprav so kopija možganov. Poimenujmo kar po telesu, v katerem se nahajajo, se pravi možgani Y, niti ne zavedajo, da so samo kopije originala X, ter da so bili preseljeni v neko drugo telo. Ob trenutku presaditve so imeli oboj možgani v sebi popolnoma enake spomine, sposobnosti, način mišljenja, način življenja, delovanja, izkušnje, izobrazbo. Skratka, možgani X ter Y so bili v trenutku presaditve kopije popolnoma enaki, ter med seboj zamenjivi. Tako se že prvi trenutek pojavi vprašanje identitete. Vi, kot nepristranski pozavalec, seveda veste, kdo je originalnih možganov X, ter kdo nosi v sebi kopijo Y, seveda pa kopija tega na ve. Če kopijo poprašate po imenu, vam bodo možgani Y suvereno, ter trdno brez kakršnokoli koli najmanjšega dvoma zatrdili, da so seveda originalni možgani tako bo tudi oseba Y zase trdila, vsaj dokler je nasočajte sliko v ogledalu, da je njeno ime pravzaprav X. Naj na tem mestu še enkrat omeni skrito predpostavko, da so sedaž človekove osebnosti ter identitete zgolj možgani. Poleg tega je nujno potrebno omeniti še nekaj drugih predpostavk. V trenutku, ko so znanstveniki začeli z izdelavo možganske kopije Y, so se ostavili čisto vsi procesi v originalnih možganih X, Poleg tega so oboji možgani popolnoma neaktivni do konca procesa vseditve kopije v novo telo. Po v kopije sprožijo delovanje obojih možganov istočasno. Težava nastane takoj po aktivaciji obojih možganov. Do tistega trenutka so oboji možgani popolnoma identični. Od tistega trenutka dalje pač ne več. Oboji dobivajo različne signale, naj si bodo razlike med njimi še tako majhne, kot je denimo samo drugačna barva postelnine, na kateri ležita telesi X in Y, ali katera koli druga, morda na prvi pogled še tako nepomembna malenkost, kot je denimo druga bolniška soba, druga medicinska sestra. Od trenutka prebojenja se oboji možgani razvijajo po svoje. To pomeni, da imamo v nekem trenutku dve osebi, oziroma bolje rečeno, dvoje možganov, ki se izdajajo za osebo X. Obojim se seveda zdi, da je njihovo prepričanje glede lastne identitete popolnoma opravičeno ter edino pravilno. Oboji se spominjajo iste zgodovine, imajo ista znanja, spretnosti, pri čemer se kopija ne zaveda, da so njeni spomini, znanja in ostali podatki, na podlagi kateri kredi svojo identiteto, zgolj lažni. Vse, česar se možgani Y spominjajo do trenutka aktivacije, so umetni spomini od trenutka aktivacije, dalje so novi spomini realni. Mar sedaj to pomeni, da imamo pravzaprav dve enake osebi x ter x črtica. In pravzaprav sta ti dve osebi vsaj, kar se njune preteklosti tiče, ena sama oseba. Kot že rečeno, se kopija pač ne zaveda lažnosti oziroma umetnosti svoje preteklosti. Za kopijo je njena preteklost enako realna, kot je lastna preteklost realna za original. In kako naj bi kopija sploh vedela, da je kopija? Njeni predpodvojitveni občutki so namreč enaki originalovemu. Kopija je trdno prepričana, da je ona original, možgani z imenom X pa so njena kopija, katera je zaradi nesrečnega naključja morda kot posledica malomarnosti osebja, ki je postopek izvedlo napačno, pojmenovana kot X in se sedaj neupravičeno ponaša z avtentičnostjo. Zofijni, ljubimci S tem smo prišli do pravzaprav bizarne situacije, ki imamo v nekem trenutku dve osebi x, ki sta pravzaprav ena sama oseba ali bolje rečeno osebnost, ki se hkrati nahaja v dveh telesih in katera se od nekega trenutka dalje razvija v dve ločni osebnosti, od katerih ima vsaka popolnoma svojo trbolj ali manj neodvisno prihodnost, življenje in izkušnje. Nadaljujemo s tem miselnim eksperimentom. Predstavljate si, da se je podvojitvi možganov podvrga vaš najboljši prijatelj iz mladosti, s katerim ste doživeli obilo zabavnih, srečnih, pa tudi manjveselih trenutkov. Seveda tega človeka na vse cenite, resnično vam je blizu, gaj imate radi, vendar se zaradi ogromne obveznosti različnega načina življenja z osebo X niste videli že nekaj let. V zadnje čase ste se že nekajkrat odločili, da svojemu mladostnemu prijatelju napišete pismo, se dogovorite za kakšno srečanje ob kavi ali pivu, v sebi čutite, da imate v sebi X ogromno povedati, konec koncev pa je odvajnega od zadnjega srečanja minilo že ogromno časa, zato vas zanima, če je med vama še vedno prisotna tista stara, prisna, prijateljska vez. Na žalost pa se je pred leti vaš stari prijatelj preselil, njegov novi naslov ste izgubili. A gledajte zlomka, enako se glede vas sprašuje tudi vas stari prijatelj in glede na postopek podvojitve možgan, kateremu se je pred kratkim podvrgal in o katerem bi vam rad pripovedoval, se odloči, da vas prehiti ter da napiše pismo prvi. Tako vas nekega lepega dne v nabiralniku pričaka ovojnica znano pisavo. Primete je v roke, usta se vam razleze v nasmeh, na to pa vseeno še malo pobrskate z roko po nabiralniku ter zatipate še eno pisinsko ovojnico. Pogledate, komu je namenjena, da ni morda za kakšnega vašega družinskega člana, in presenečeni ugotovite, da je vaš naslov napisan s popolnoma enako pisavo kot na prvi v vojnici. Začudite se, zakaj vam je vaš stari prijatelj poslal kar dve pismi. Katero pismo je napisal vaš stari prijatelj iz mladosti? Na prvi pogled tega nikakor ne morete ugotoviti. V obeh so listi papirja, popisani z enako pisavo, tudi vsebina obeh pisem je zelo podobna. Z naslovoma pošiljateljev si seveda ne morete pomagati, saj ste od prijateljev zadnje selitve izgubili vse stike z njim. Še tega ne veste, v katero mesto se je odselil. Nasrečo sta oba pošiljatelja zapisala tudi svoje telefonski številki, na kateri sta dosegljiva, zato se odločite razrešiti dilemo s telefonskim klicem. Med pogovorom za osebo X obujata spomine na stare čase. Na neumnosti, ki sta skupaj počela v šoli, na zaupne pogovore o prvi ljubezni, skupaj se spominjata takšnih in drugačnih dogodkov, katere sta dala čez. Nato to zavrtite številko osebe Y. Tudi s to osebo obujeta spomine na bedarije, katere sta skupaj počela v šoli, na zaupne pogovore v prvi ljubezni, na takšne in drugačne dogodke, katere naj bi dala skupaj čez. Bega vas, da se spomini obeh oseb med seboj ne razlikujejo niti v najmanjših podrobnostih. Tako oseba X kot tudi oseba Y opisujeta pretekle dogodke tako živo, da jih v mislih nemudoma podoživite. Na podlagi v se ne morete odločiti, kdo je pravzaprav X in kdo Y. Če odštejete razliko v glasu, se vam zdi, da se obakrat pogovarjate z eno in isto osebo. Po stranem brskanju po spominu vam na to vseeno uspe prepoznati glas osebe X, drugega sogovornika pa na podlagi v pismo opisane operacije označite kot možgansko kopijo mladostnega prijatelja. Ampak vseeno se zdijo spominje osebe Y zelo prepričljivi, pa opisovanje doživete tako živo. Najdvign na roko tisti, ki bi v tem primeru trdil, da je vse med pogovorom opisane dogodke doživel za sebo X. Verjetno med poslušalci dvomlico glede tega komi za vzorec, čak sploh dvomi v resničnost spominu osebe X, se pravi osebe, katere možgani so bili podvojeni ter vsejeni v drugega človeka. Koliko pa je poslušalcev, ki bi si upali trditi, da so tiste po spominu o dogodke nekoč doživeli za sebo Y? Ali morda celo z obema? Zdi se, da se z drugo ter tretjo trditve ostrinje dosti manj ljudi kot sprvo, pač prave govorjenje osebi Y še tako prepričljivo. Če se temu pridruži še zunajne podoba osebe Y, ki se seveda v ničemu ne sklada s pričakovano podobo vašega prijatelja iz mladosti, potem bo zagovornik od druge ter tretje trditve verjetno še nekoliko manj. Ob tem se pojavi tudi vprašanje statusa osebe Y. Ima to telo, katero pravzaprav nosi neke tuje možgane, neko tuje znanje, ter tuje spomine sploh status človeka. Je do tega status upravičeno, kajti če ravno izgleda kot človek, se v vseh ozirih vede kot človek, ter ima vse človeškega telesa, so možgani, kateri karmilijo tisto telo vseeno le nek umeten produkt igre znanstvenikov z področje biologije in medicine. In če tudi smo se odločili, da z dušo ne bomo vnašali dodatne zmede, Zato smo tudi zavzeli fizikalistično stelišče, da še vedno biga dvojnost oseb. Na začetku smo imeli osebo X, v podvojitvi ter aktivaciji možgan osebe X smo dobili pravzaprav dve osebi X, ki se je v trenutku, ko so oboji možgani dobili prve nove informacije, spremenila v dve popolnomoločne osebi, sicer popolnoma skupno preteklostjo, vendar popolnomoločno prihodnostjo. Mar sedaj ne obstajta pravzaprav dve osebi x, od katerih smo eni samo zaradi lažjega razločevanja spremenili naziv v y. In kaj se zgodi, če se ti dve osebi nekoč ponovno srečata? Mar lahko potem rečemo, da je človek dobesedno srečo v samega sebe? In če se med sepoj spopadeta na življenje in smrt, zagreši potem zmogovalec tak, spopada samomor ali umor? Ali kar samo umor? Kateri od obeh si upravično vlasti vse znanje in spomine, Konec konca se tako originalni možgani, kot tudi njihova kopija, upravičeno sklicujejo, če že ne na telesno, pa saj na psihološko kontinuiteto. Dobro, verjetno se bo večina ljudi v tem primeru oprijela ne samo psihološke, pač pa tudi telesne kontinuitete, s tem pa bo avtomatično izločila problem dupliciranih možganov. Seveda je to tudi ena od možnih smeri razmišljanja, vendar to še zdaleč ne reši vseh problemov. Na novo je potrebno premisliti status osebe Y, razmerje med originalom ter kopijo, resničnost ali neresničnost spominov, katere si lasti kopija. Za misel. Za misel. In jaz ne vem, kaj mislijo moji misli. Francois James. Just put on the So I got some peace of mind Dobro, torej smo si izbrali telesni kriteriji kot relevantnega za določanje posameznikove identitete. Povabimo torej osebo X, da se nam pridruži pri še enem miselnem poskusu. Če je znanost napredovala do te mere, da lahko do zadnje podrobnosti natančno podvoji posameznikove možgane, potem si lahko predstavljamo, da je znanost napravila resnično tudi teleportacijo. Teleportacija v tem eksperimentu deluje tako, da vstopi človek v oddajnik, ki natančno posname vse informacije o popotnikovem telesu. Preveri položaj tudi zadnjega atoma, zapomni si spin vsakega posameznega elektrona, skratka, oddajnik teleporta preveri vsako, še tako majhno podrobnost vstopajočega telesa, na to vse te podatke pošle sprejemne noti, katera izdobljenih podatkov na novo sestavi popotnikovo telo in sicer povsem drugih atomov, vseh elementov, ki sestavljajo telo teleportiranega človeka. Že na začetku udaje smo nam reč omenili, da se tekom življenja v človeškem telesu počasi zamenjajo čisto vsi posamezni atomi, ne samo enkrat, tem večkrat. Seveda je telo, ki je na eni strani vstopilo v teleporto oddajnik dajnik nemudoma uničeno. Od tistega telesa ostane samo informacija, na podlagi katere teleport nekje druge na novo se stavi poslano telo. S tem se izognemo težavi multipliciranja s teleportom potojočega človeka. Naj vas sedaj vprašam, ali je človek, ki je vstopil v teleport, isti človek, ki je iz teleporta nekje druge tudi vstopil? Če ste odgovorili zdaj, bi vas opomnil na težave glede telesne kontinuitete. V nekem trenutku je bila seveda prekinjena, originalno telo je bilo ob teleportaciji uničeno in ne obstaja več. Seveda pa tudi telo, ki jo izstopilo iz teleporta, ni obstajalo več čas. Trčili smo ob časovno luknjo, ki je vsaj tako dolga, koliko je minilo časa od uničenja originalnega telesa, plus čas, ki je bil potreben za prenos vseh informacij o originalnem telesu. Upoštevati pa moramo tudi čas, ki je bil uporabljen za izgradnjo novega telesa. Morda pa ste na vprašanje, če je človek, kater je izstopil iz teleporta, isti človek, kot je van ustopil, odgovorili z ne. V tem odgovoru se pravzaprav skriva trditev, da je bil teleportirani človek umorjen, njegovo truplo pa uničeno. Dobro, Tudi to je eden izmed problemov teleportacije. Ampak, kdo je potem oseba, ki je iz teleporta izstopila? Naj dvigne roko tisti, ki trdi, da je v stroju vstopila oseba X, ven pa je prišla oseba Y, katere od originala nikakor in na noben način ne morete ločiti. In če boste z osebo, katera se je dala teleportirati, neko čubujeli spomine na otroška leta, si boste upali trditi, da to ni vaš mladostni najboljši prijatelj? Da je njegov status pravzaprav enak status osebe Y iz prejšnjega miselnega eksperimenta? Na vkljub na preprosti in trdni formuli jaz sem enako jaz, se ob premisleku vprašanje o osebni identiteti hitro izkaže za trd oreh, Vse skupaj pa se lahko še dodatno zaplete ob zauzetju dualističnega stališča. Da človek ni samo skupek fizikalnih atomov, temveč ga dela posebnega še substanca duše, ki je ne telesna, ne fizična. Na koncu se lahko celo izkaže, da o osebni identiteti prav pravzaprav ne moremo niti vedeti, niti reči, nič dokončnega, da je edino, kar nam ostane pri presojanju identičnosti neke osebe, pravzaprav samo slepo zaupanje. Tako je prav pravzaprav težko karkoli reči tudi o avtorju tega prispevka. Ga je zares pripravil Mitja Godnjavec ali pa morda nekdo drug, ki se samo izdaje zan. Za misal missel. Moj najljubši predmet. jaz sem. James Boswell. Vaša bližnica do zofije, VWW Winter njim vinteršnjah, da mjegiškej. verbraten, hovor. Du musst die Sterne und den Mond ertauken und am besten auch den Zar. Die Gestirne werden sich behaupten, aber wahrscheinlich nicht der Zar. Du musst die Sterne und den Mond ertauken Ein bisschen auf den Zahn Die reden wir Aber wann der Zahn muss ich ja und am besten Filozofija skozi čas 22. novembra leta 1800 je umrl judovski filozof Salomon Mejmon. Leta 1819 se je rodila angleška pisateljica George Eliot. 23. novembra leta 1919 se je rodil filozof jezika Peter Frederick Strausen. 24. novembra leta 1632 se rodil nizozemski filozof judovskega rodu Baruch de Despinoza. Leta 1859 je bila objavljena knjiga angliškega naravoslovca Charlesa Darwina Nastanek vrst z naravnim izborom. 25. novembra leta 1773 se je na gradu Žinkova na Češkem rodil filozof našegore list Jožef Kalasanc-Likavec. 26. novembra leta 1760 se je rodil ideolog utopičnega komunističnega družbenega koncepta, ki ne bi se uresničil zarotniškim prevratem izbrancev françois Noel Bobouet. Leta 1990 je umrl kitajski filozof in neokonfucijanec Feng Yu Lan. Kljub temu, da je za časa komunističnega prodoreno oblast bivo v ZDA se vrnil v domovino, kulturno revolucijo padala v nemilost in bil prisiljen na novo napisati zgodovino kitajske filozofije. Po revoluciji mu je novo reformistično oblast postila relativno visoko stopnjo avtonomnega intelektualnega ustvarjanja. 27. novembra leta 1618 se je rodila princesa Elizabeta Pfalška, ki si je intenzivno dopisovala z Dekartom. Leta 1985 je umrl francoski zgodovinar Fernand Brodel. Rubriko pripravlja Boris Blagotinšek. Njegove objave lahko najdete tudi na forumu www.mislec.net. I'm sure you, you from our the evil forces that have produced the in our world. You I'm not in concern, Mr. Harley, with the internal affairs of your planet.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 Steliči za coś? Stelič zones. Iztekla se je še eno vdaja, ki služi z orenjo kritične substance. Vsi, ki prisluhnete, vabljeni k sodelovanju preko našega mailna slova zofini, afna, jahu.com ali na filozofskem forumu trikratdvojni ve, pikamislec, pikamit, atum, Vabimo vas pa tudi k obisko naše spletne strani www.zofini.net. Ponovnemu srečenju vas vabimo ob tedno sorej. Lep pozdrav! And there's always one <laughs> Sometimes I wonder who am I The world seeming to Pass me by A younger man Now getting old I have to wonder what the rest of life will hold I hold a mirror To my face There are some lines that I could trace to memories Of loving you The passion that breaks Reason into I have to think and stop me now if reminisces make you frown one thinks of what one hope to be and then faces reality sometimes I wonder. I Who made the trees, who made the sky Who made the storms Who made heartbreak I wonder how much life I can take I know I like to dream a lot And think of other worlds that are not I hate that I need air to breathe I'd like to leave this body and be free I'd like to flow like a mystic child I'd like to kiss an angel on the ground Solve the mysteries of life like heard someone stood on removing their heart you' like to see you again you like to hold your eyes If it's wrong to think on this to hold the dead past in your fist why were we given memories Let us lose our minds and be set free some sometimes I, I want die.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 And godless love sent us away To someone who later betrayed And godless love sent us away.